Du lyssnar på tolkning pågår för andra söndagen i påsktiden. Idag pratar vi bland annat om att stanna i gemenskapen med våra tvivel istället för att ta dem i ensamheten. Och om att våga dela våra små vardagliga erfarenheter av Gud med varandra. Och så pratar vi om att det inte är det teologiska systemet som bär oss i vardagen utan Gud. Nu börjar vi. Idag är det jag, Klara Nystrand, som sitter här tillsammans med Maja Salmon. Kan inte du berätta vad du är präst någonstans? Jag är präst i Husie församling. Som ligger i? Det, ja, just det. Husie kyrka är Husie församling. Så det är både Kyrseberg och Husie eh, kyrka som är en församling så att säga. Och jag är stationerad i Husie. Mm. Och alltihopa ligger i Malmö. Ja, förlåt. Ja, just det. I Malmö pastorat. Ja, just det. Det cirkulerar liksom centrumör, inte Malmö. Nej. Ja, Men, och vi sitter just nu i mitt arbetsrum i Pauli kyrka, också i, i Malmö. En vårdag här i mars. Och nu ska vi prata om vad som händer efter påsk, Det det egentligen inte är där nu. Men det är ju skönt att inte sitta och spela in saker under påskveckan, för det hände så mycket annat då. Verkligen. Och jag tänkte be dig läsa texten. Mm. Och den hämtar vi från Johannes evangeliet Där det står skrivet så här En av de tolv, Thomas, som kallades tvilling Hade inte varit med när Jesus kom De andra läringarna sa nu till honom Vi har sett Herren Men han sa Om jag inte får se spikhålen i hans händer Och sticka fingrarna i spikhålen Och sticka handen i hans sida Tror jag det inte? En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var reglade och stod mitt ibland och sa Frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas Räck hit ditt finger här i mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas Min Herre och min Gud. Jesus har till honom du tror därför att du har sett mig, saliga de som inte har sett men ändå tror. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars ögon, Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Mm. Det var texten. Och vad fastnade du för nu när vi läser den här? Alltså jag tyckte det var så roligt att du frågade just om att den här texten och Thomas. För i somras, mm. eller i höstas kan man väl säga i september, så hade jag förmånen att åka till Indien, till Chennai. För det firades nämligen att kvinnor kunde bli prästvida, 25 års jubileum av detta. Och i Chennai så var det faktiskt den här lärjungen Thomas som landade och missionerade. Och där finns en stor kyrka till hans namn och det finns en relik av honom en liten benbit. Och där var vi och fick se denna kyrka och en som satt och vaktade denna relik. Så det var så roligt att jag fick prata om Thomas när jag liksom varit där så nära den här lärjungen Och jag fastnade för just det här att om jag inte kan se så kan jag inte tro det här tvivlandet att man måste i vår tid där det är så vetenskapligt, man måste kunna se för att tro, vi måste kunna bevisa och allt det där. Så är han ju verkligen i tiden. Ja, det är han. Och, och det är också intressant att tänka att du måste han ju ha varit då också mm. på något sätt. Att mm. det, det är inte helt nytt Nej. för vår tid att, att vilja liksom ifrågasätta och vara skeptiska och så. Precis. Och jag tänker också när jag, det här med tvivl som liksom, jag tror vi alla brottas med. Och jag tror att genom tvivlet så stärks också ens tro. Eller det gör det för mig i alla fall. När man, mm. när man kommer till en punkt där man, men så här kan det inte vara så... På något sätt så griper Gud in i smått eller stort och, och visar en väg. Och tvivlet på något sätt grumlas där och då. Mm. Och sen kommer det andra saker i livet och hela tiden brottas man med detta. Mm. Och därför tycker jag det är så väldigt pedagogiskt att vi nu har en lärjunge. Alla de här lärjungarna ja. som man kan identifiera sig med. De här tolv som det. Jesus faktiskt valde som var speciella. Ja. Och ändå är de så liksom ja korkad brukar jag säga det kanske inte folk tycker det är så trevligt att höra men <laughs> mänskliga ja mänskliga kan man väl säga mm. att, eh... ja precis och jag kanske ibland känna där när man läser texten och försöker liksom titta på detaljerna sådär, så tycker jag ändå att, att ibland att vi målar ut honom lite orättvist mm. som tvivlaren för att han egentligen begär han ju inte mer än vad de andra redan har fått han var ju inte där han, var han nu var, mm. det kan man undra. Men, mm. eh, men han missade ju detta. Och, och sen när han väl eh, träffar Jesus, då säger Jesus, räck hit ditt finger, här är mina händer. Vi vet inte om han ens tar Jesus, men vi vet inte ens om, om han liksom behöver stoppa sina fingrar i såren. Mm. Utan det kanske räcker för honom också att bara möta Jesus, och så säger han, då kommer han med en starkare bekännelse än vad de andra gör. Precis. Min herre och min Gud. Mm. Mm. Och jag tänker på Emma också. Där, där folk gick bredvid Jesus utan att se honom. Och när han bryter brödet, när han gör någonting. Så mm. känner de igen honom. Och när han ser Jesus som var ju av en annan gestalt kan man väl säga. När i är en uppstående Jesus. Så, mm. så ser han honom och förstår att det är Jesus. Det är Messias liksom. Ja. Det, det finns inget fördömande egentligen i i texten, men det känns som att vi har ändå dömt Thomas lite, eller liksom att vi ja mm. och det, som sagt det är lite pedagogiskt för att jag tror att många av oss brottas med att ja, men Jesus finns ju inte här och nu i, i person som vi kan ta honom, eh, vi ska tro liksom utan att egentligen veta, och, ja. och, och liksom tröstas i det på något sätt men han är ju liksom Ja, men jag, må, jag måste få se för att mm. tro, och det är väldigt pedagogiskt tänker jag, eh, att Bibeln skrivs på ett sätt som att ja, men om han kan tvivla mm. så, så kan ju jag mig, och, och när den skrev så fanns det ju säkert många för det hade ju gått ganska länge sedan när vi skriver 90 efter Kristus, den här boken säger man väl mm. det hade gått en tag liksom och vi mm. väntade att Jesus skulle komma tillbaka, men det hade han inte riktigt gjort och nu måste vi... Ja, var du nu egentligen? För de som läser ja. Johannes evangeliet ja. har förmodligen inte träffat Jesus. Nej. Nej. Så Nej, de det... är som vi. Liksom. Precis. Att, att vi får lita på andra hands information. Men, men det tänker jag också så här när jag när jag läser det ändå. För att det är lite tänkt så att ja, men vi som läser detta... Ähm, Precis som du säger, det är pedagogiskt för vi kan, har inte möjlighet att, att möta Jesus på det sättet och stoppa fingrarna i såren. Så vi får ju lita på, på det utan att se. Men samtidigt så tänker jag så här: för mig personligen så hade det inte räckt med bara vittnesbörd om Jesus för, för min tro vilar rätt mycket på en egen erfarenhet av Gud. Alltså, mm. hade inte jag upplevt ett gudsmöte? Så tror jag inte att, att bara berättelserna om, om Jesus hade rätt att jag skulle tro. Så jag känner mig <laughs> väldigt mycket som Thomas. Ja. Nej, men, det, nej, men det är absolut. Och liksom, det är ju det personliga mötet med Gud och med Jesus som gör att vi tror på, liksom på djupet. Ja. Så är du naturligtvis, alltså det kan man inte läsa sig till, även om man ofta möter människor i, i vårt yrke som säger o du tror, liksom. hur ska man tro och hur ska man få den tron och man kan ju aldrig ge en annan människa en tro det vi kan göra när vi läser om Jesus att det kanske väcker funderingar att man öppnar kanske ögonen för, för möten som man kanske inte annars hade gjort och i det mötet så kan man uppleva den där Guds närvaron mm jag, för det är ju liksom i, i medmänniskan eller så som, mm. som vi kan liksom i djupet... Eh. Och man kan hjälpa människor att förstå när man upplever mm. den där gudsnärvaren. Att det är det man upplever. Ja, För det är ju alltid en tolkningsfråga. Exakt. Jag vet ju att det jag upplever som gudsnärvaro är att tolka kanske andra människor som en stark känsla av gemenskap. Eller, eller vad det nu kan vara. Vilket sammanhang det nu Ja, exakt. Är man kan ju liksom aldrig heller värdera Vis vi som bärs av en tro kan ju tolka det naturligtvis mm. att en gudsnärvaro, när jag, när jag upplever det här mötet och eh, alltså ser saker eller känner. Alltså, mm. Det gör man ju, men mm. det är precis som du säger att det är ju högst personligt. Mm. Och det är ju ingen vetenskap. Nej. Nej, det blir det inte. Men jag tänker också att det är liksom det fina med den här texten är också att visa att att tvivlet behöver inte vara ett hinder för att komma till tro. Liksom. Att, och att det uppmuntrar oss till att Låta frågorna ta plats. Liksom. Jag läste någon, eh, en av mina favoriter, David Loose, Men har nästan alltid försöker läsa om. Han har skrivit något om en text så, <laughs> så kollar jag alltid upp det. Och Hans förslag till predikanter var att den här söndagen eh, dela ut papper och penna, och, och sen så kan alla få skriva ner sina tvivel, och så samlar man in det tillsammans med kollekten. Och så eh, har man det som grund för kanske Fortsatt församlingsarbete eller, eller ett samtal vid kyrkaffet om man vill det. Liksom, så. Och jag tycker det var rätt spännande. Att, att liksom, för det blir också att, att, att ta människor på allvar. Att mm. säga att vi vet att ni också har tvivel. Jag har ibland tvivel. Och, och, så, och att mm. man kan liksom, vara är, vad är era stötestenar i kristendomen. Skriv ner dem så tar vi dem. Liksom. Mm. Uh, att de, de ska inte behöva ligga i var och en av oss. Och, och, och gro och skava liksom, utan ut med de ljuset. Mm. <laughs> och fram med dem. Ja. –Precis, För det finns något kanske något skamligt i att tvivla eh, så att, att nej, men du måste ju tro på detta och detta, och du måste ju vara så och minns inna ja. tvivel där så nej, men det är ju inte så bra nej. Eh, och så att det blir skambelagt på något sätt och så. Ja. Uh, och det, är också, det, det blir helt konstigt när man ska diskutera, tro att man inte men, men det kan jag inte förlika mm. med mig eller, eller mm. det som, mm. som trosbekännelsen till, sam, till exempel som, som är ju en, svårt för många människor att ta till sig och, mm. uh, men hur kan jag tänka så och varför kan det vara så och det ständigt mm. liksom yeah. och, och får man då lyfta det precis som du säger men då kanske man kan få hjälp med de tvivlar man har därför att någon annan Mm. Men så här tänker jag. Mm. och Det öppnar någonting istället för att det sluter. Mm. Ja, att precis. man inte vågar säga någonting. Och även om man inte skulle hitta svaren på de frågorna så kan det också vara en hjälp att, att de här frågorna har vi tydligen allihopa. Mm. Liksom. Men vi kan eh, leva med dem på mm. något sätt. Mm. Eh, och det tänker jag också, den här texten väcker lite i mig. Det här att, att det är mötet med Jesus som, som eh, gör att han tror. Och, och så kan jag tänka om mina egna... Liksom Guds erfarenheter eller Guds möten och så, att det är de som bär sen om jag intellektuellt inte lyckas reda ut alla trådar i teologin eller om jag inte lyckats reda ut problem eller så så är det inte det som fäller mig utan det som bär är på något sätt det andliga livet mm. på något sätt mm. och så är det andra mm. kan vara liksom mycket att fundera på men det, det står inte och faller med det Nej. Nej, och lämna det liksom i, i gudsen För vi kan inte lösa vissa saker Vad man skulle verkligen vilja så liksom att Om vi säger så, så så Utan det är just att vila mm. i tron För det är ju där alltså Styrkan är att kunda, kunna förändra Att kunna göra någonting mm. Det är ju liksom den kraft man får Av sin tro ja. eh, Och det är ju fantastiskt så Precis som du säger att Det är ju i mötet med Jesus mm. Som han förändras Thomas också Mm. Och alla som Jesus möter mm. när han säger till dem att ja, men din tro har dig. Därför att de ser någonting hos honom som gör att de förändras i grunden. liksom. Ja, ja det är lite sant. Ja. Och jag tänker att det alltså i vår kyrka så kan man också vila i den tradition vi har. Jag tänker på det idag som vi snarare betrivs Ja, men den är inte så lätt att ta till sig de orden känns liksom, när man jobbar med konfirmander liksom, avlad mm. av den helige ande det känns ju inte så här väldigt aktuellt och, vad betyder det egentligen och, alltså så. Ja. men på det sätt om inte jag någon dag orkar tro eller så då finns det andra som kan bära med det och det är det mm. som är liksom traditionen och kyrkan att, att låta det bära mig när jag inte längre orkar Ja det tror jag absolut och det tror jag vi behöver påminna om för det, vi har ju mycket mer individualistiskt synsätt idag mm. och inte minst tror jag att vi tar våra tvivel på egen hand och ibland också vår tro att jag tror människor idag i mycket större utsträckning vill liksom konstruera sin egen tro eh, och reda ut sina egna, egna tvivel och sådär men här här händer det ändå i någonting i gemenskapen i lärjunga gemenskapen i, i texten också mm. på något sätt att det är där det är där han möter mm. Jesus när han är tillsammans med de andra vi vet inte mm. vad han har varit någonstans vi vet inte varför inte han var där Nej, det är lite intressant varför ja. var han inte där liksom? det, ja. Ja. och varför var de andra där för det är också en sån sak för ja. om, nu är jag inte helt säker på men är det inte så att de andra Jesus har redan kommit till dem en gång och ja. sänt ut dem ja. Och sen sitter de ändå ja, där ja, i det här rummet ja. och är rädda och har ja. låst om sig. Ja, precis. Ja. <laughs> och det är liksom först när anden kommer och de blir mm. liksom eltunger. De, de första, men, men de ja. förstår inte riktigt. De har inte riktigt tagit till sig vad han vill. Nej. Eh, och de de sitter dem. ändå kvar. På ja, sätt. ja men precis. Alltså det. Så Thomas kanske egentligen är den som är mindre rädd Ja. än de andra. Ja. För att han har vågat det. lämna rummet och ja. vad han nu har gjort. Ja. Och vågar fråga de många kanske liksom att ja, men det är nu Jesus att vi, vi säger ingenting utan vi alltså det här bokstavs troende på något sätt att vi, vi säger ingenting utan vi diskuterar ja. inte utan så är det. Ja. Men han liksom för ditt annat ställe som jag läste också om Thomas som som han säger som Jesus säger att ja, den vägen som som jag går kan inte ni följa och så säger han det, ja men vi vet ju inte vart det ska gå och hur, hur ska vi kunna följa dig? Men jag tycker det är också så sant mänskligt. Ja, men, jag är väldigt dålig på att dansa. Här, eh, pardans. Mm. Och då, då brukar då partnern säga så här, ja, men bara följ mig. Och då mm. brukar jag tänka, hur ska jag kunna göra det när jag inte vet var du ska gå? Jag vill veta mer på något sätt. Alltså, det, det är inte bara ja. så att jag kan bara följa, utan jag måste ju få veta mer. Mm. Mm. Och det är ju liksom också eh, modigt. Jag har vågat säga det, mm. ja. Absolut. För någonting, så att, någonting jag kan tycka är svårt för kyrkan att kommunicera är att vi har rum för tvivel. Mm. För ofta så tycker jag att det ställs hela tiden som att kyrka eller vetenskap och eh, att man måste välja och att kyrka alltid och tro religion alltid handlar om någon slags fundamentalistisk mm. eh, bokstavstroende och, och det är så, är så kvävande ibland, det är som att mm. någon annan definierar åt oss vad det är att vara kristen mm. det är som att är som vår omvärld redan har definierat åt oss att, att vara kristen är att vara fundamentalist mm. det är att inte vara ifrågasättande det är att inte vara kritisk det är alltså, och, och det känner inte jag alls igen mig i. Mm. Och jag liksom ja, men det känns som en så här stor fråga för vår tid. Hur får vi ut mm. till människor mm. att man måste inte skära av sitt kritiska tänkande för att bli, för att vara kristen eller troende liksom. Det är inte nej, det hänger inte på intellektet liksom på något sätt att man ska kunna nej, nej mm. liksom att uh, argumentera så. Nej jag håller mm. helt med dig så att det det, det det är bekymmersamt och nu så är vi ju inne i eh, 2017 och vi ska fira eh, inte fira, vad ska man säga eh, högtidreformationen alltså, ja. eh, komma den och så eh, och Luther då han var ju en otroligt eh, alltså hängivning eh, Troende, men också en stor tvivlare han drabbades anfäktades av tvivel mm. och då var det inte så att han gick in i sin kammare utan då, då, då, då mm. ville han vara med vänner äta gott, dricka gott och sådär att, att liksom vara mm. där när det var som, som värst att det omgiven av vänner så kan vi diskutera det här och få den eh, tryggheten kanske och, och glädjen som det ger att vara tillsammans med andra och det är mm. ju inget, tror jag, när Jesus säger att där två eller tre är samlade där finns också jag. Det är uteslutande att Jesus finns hos mig eh, när jag själv också, men det finns någon poäng att vara tillsammans. Prata om det här. Mm. Våga. Mm. Be tillsammans. Och, eh, så det, mm. det tycker jag att vi ska ta till, det. just som du sa, mm. det här individcentrerade som är nu. Att eh, vi ska sitta hemma vid ungdomarna som det var på nyheterna nu, att jag är inte så mycket bort med för att de sitter hemma och pratar <laughs> på Facebook. Liksom. Och, mm. och det är tidsamt, men det är också något svårligt med det att vi sitter framför en skärm snarare än en levande människa där man ändå kan, kan diskutera och se ansiktsuttryck mm. och, och så. Mm. Um, mm. Så det är verkligen något att tänka på att släppa in tvivlet. Mm. Ja, det är någonting mm, det är så att, så att, att satsa på. Och frågorna och liksom, ja. det kritiska och bara fram med det liksom mm. och i gudstjänst Så varför firar vi på så sätt och varför gör vi alltså den kanske de som sitter där i kyrkan tänker jag vi som då arbetar med det vi vet varför vi säger Guds lamm och varför vi gör det men mm. det kanske inte är alla som som vet varför att det finns en djup mening det finns en lång tradition av mm. människor mm. um, som har gått för oss som också har haft tvivel och, ja. och sådär ja det är sant Ja, jag läste Kent det skrev på Facebook mm. att det borde sitta någon vid varje möte i kyrkan och säga varför då till alla. <laughs> Precis. <laughs> till allt ja. man ska göra. Ja. Det är kanske inte riktigt samma ifrågasättande men det är också ett sunt ifrågasättande på något sätt ja. som man kan och, och det märker man när man jobbar med barn och även tonåringar, för då kan mm. man inte ha de här flosklorna, eller man ska säga de här färdiga som vi kan slänga ut eller lite sådär, va? Som, som jag tycker ändå håller så till vuxna om vi har samma referensramar men till ett mm. barn så, ja men varför varför är det så liksom och, mm. men vad menar varför dog kan så och hur gick det till och vad menar han med det och, och så, ja. och då får man ju verkligen tänka efter själv på ett helt annat sätt än, än, ja. och det är väldigt utmanande tycker jag och se nya saker mm. ja, och hitta nya, mm. nya ord på det mm. också. Mm. Mm. Det är sant. Mm. Men den här kyrkan, tänker jag tillbaka på vad du berättade att det hade varit. Mm. Hur märktes det liksom på, på den församlingen eller gemenskapen att man, att man ställde Thomas i centrum på något sätt? Påverkar nu var jag inte, vi bara tittade dessvärre i mm. alltså själva, då var det ingen gudstjänst och så. Nej. Så jag vet faktiskt inte hur, hur de firade gudstjänst. Nej. Där mitt var vi i en annan församling som var protestantisk då, för den här var katolsk mm. kyrka då. Och det som slår den där är ju just gemenskapen och liksom det här direkta som det finns i deras gudstjänster, så att säga. Som, som vi kanske saknar ibland, att det är väldigt så där, när vi kom dit och så, till den här, det var en kvinnlig präst som hade och det var lite ovanligt. Och sa, mm. ja, ja, vi ska föra göra och så, då vet vi, här börjar elva och sen slutar det tolv och sen det här och det här ska du göra så var det ju inte där, liksom, utan vi kom dit och så, så förstod vi att det förväntades lite av oss och, så, och Vi började liksom, och, vad ska vi nu säga och hur ska vi nu göra? För vi är inte riktigt kanske vana vid att spontant kastas in i någon gudstjänst Nej. och börja be högt eller sådär. Va? Mm. Eh, och det var ju väldigt spännande. Men det fanns en innerlighet, en självklarhet hos dem mm. eh, som är, är talande tycker jag. Så det var lite spännande. Men jag vet ja. inte hur mycket Thomas liksom vad för betydelse? För det är väl mer mm. för katolska kyrkan, tänker jag med reliker och, och så som fanns i den kyrkan. Ja, det är sant. Inte med om man nu ändå har honom där och reliken där, att man kanske också låter tvivlet vara en inspirationskälla eller låta det få plats i församlingen eller i gudstjänsten på något annat ja. sätt. Man hade kunnat tänka sig det. Just de kanske det. skulle ha jobbat med de frågorna ja. mer än vi. Men det, <laughs> det, vet det hade ju varit faktiskt spännande. Ja, finns det finns ju kyrkor så. i vårt land också som heter ja. Thomas och Så Jag Just vet inte om, de, om man liksom Nej. förvaltar det arvet på Nej, något sätt. Men, men det har du rätt. I, för. Att jag vet att i kyrka i Malmö mm. så har de ju Thomasmässor. Nu har jag inte varit på en sån själv. Just men jag vet inte om det kanske läggs in. Ja, det hade ju varit intressant. och mm. Det får vi kolla upp. Ja, verkligen. Alltså det är, mm. ja. Nu, vi har snart pratat i 25 minuter. Men jag tänker att vi kan avsluta med att bara liksom inspirera alla som ska gå på gudstjänst den här mm. söndagen att liksom fortsätta det här samtalet vid kyrkaffet sen. Att liksom ställa sina frågor och ta prästen i armen och ställa frågorna till honom eller henne mm. eller varandra eller hur man gör. Och bejaka tvivlet och när man lägger av och delar när man delar sina tvivel så, så känns det bättre. Ja, och Tror många jag. försvinner. Ja, faktiskt. Det är min ja. erfarenhet ja. Att man till oh, det är bara jag som tänker så, men Nej, men du tänkte också så ja men då, då är det mm. liksom inte jag som, som har en svag kanske. utan vi alla kan dela det här och ja. stärkas av varandra ja och kanske också att man ska spinna vidare trots att jag sa att jag skulle avsluta men <laughs> men i, eh, dela eh, de här erfarenheterna av Gud som vi också bär på för det tänker jag att vi kan vara dåliga på också att, att, vad är det vad är det för bevis jag har, som jag lever av? Eh, vad är det som gör att jag vågar tro, eh, trots en del tvivel och så? Och då, då handlar det för mig mycket om liksom mina egna erfarenheter av gud, men hur ser de ut eh, för mig och för andra? Och så där? Det kan vi, kanske vi, för jag tror att vi alla liksom har behövt någon typ av bevis mm. längs vägen. Liksom. Vad var det för bevis som fick oss att tro från första början och vilka bevis har vi behövt få längs vägen för mm. att fortsätta gå liksom. och det, mm. de kanske vi också mm. kan behöva våga dela med varandra mm. Ja och det är vi lite dåliga på. jag tänker i vissa frikyrkor så har man någon form av vittnesbörd eh, mm. och så där, där man delar med sig att, att ja, Gud grep in här och, och, och, och så och det är vi lite blyga med så du får liksom att säga att oh, idag kände jag verkligen närvaron i det här mm. mötet. Eller nu skulle jag göra någonting och jag bara kände mig så omsluten mm. inför det här. Att, mm. att jag verkligen kände Gud vid min sida. Ja, jag var, nu, jag var på teologifestivalen och då hade vi en, en liten ström där som handlade om prediken. Och då blev vi alla uppmanade att fundera över om vi hade upplevt en stund av nåd någon gång de senaste tolv timmarna. Wow. Och då fick man ju liksom leta på ett helt annat sätt än när man tänker de senaste 20 åren. För då, bli, då går man ju efter de här stora händelserna. Liksom. Ja, ja. Men att, att leta bara det senaste dygnet. Vad har hänt mig? Små stunder, små möten. Och att se Gud och nåden i det också. Och att, och att dela det med varandra. Ja. För det gör också någonting ja. med... Och jag tror det är det, det är det som är det viktiga. För jag tänker det här med och det stod i eldskrift i himlen. <laughs> det kanske är för vissa men, men det är just det här upplever jag personligen. Liksom det här lilla. Precis som du mm. sa. Alltså jag blev inspirerad av det här under de sista tolv timmarna når den. Ja men var hittade den? Att den var I mm. sin liksom att, men Vad var det man summerar på något mm. sätt dagen? Mm. Ja men oj. Där mm. kände jag liksom. Eller där. Det är ja. jättebra. Och jag måste känna att för mig var det först så var det bara blankt. Ja. Det var, fanns ingen någon de senaste tolv timmarna. Men när de andra sen började berätta. Då dök det upp Precis. mer än en sak ja. dessutom. Ja. Så det var, och det var också fint att få liksom upptäcka ja. det. Det var jättebra. Även det jag kan man också göra vid kyrkaffet. Absolut. Det är Eller man. en väldigt ja. bra idé. Mm. Mm. Då slutar vi där. Ja. Tack. Tack.